Kule mtu kufanya mzaha na chochote ambacho kinaambatana na Allah Subhanahu wa Ta'ala ama Qur'an ama mtume wake kuna baadhi ya mizaha ambayo tunafanya na inatupeleka pahala pabaya katika aya hii Allah Subhanahu wa Ta'ala anajaribu kubainisha kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo Lau utavifanya baadhi ya mzaha ambazo Lau utafanya inakutoa ndani ya kalimatu la ilaha illa allah inakuingiza ndani ya kufur Allah anasema wala in saaltahum na lao utawauliza hao wanafik ambao walizungumza maneno ambayo waliona ni mzaha mbele ya macho yao la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab watatoa udhur kwamba sisi hatuja kusudia kutoka ndani ya uislamu Lakin, tulikuwa tunafanya mzaha yalikuwa ni maneno ya urongo hayana uhakika ndani yake unaoona kwamba ni madogo lakini ni makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio Allah anasema la ta ta'tadhiru msitoe udhur wa aina yote kad kafartum ba'da imanikum mmeshakufuru baada ya kuamini kwenu hakika nyinyi mmeshakufuru kwa yale maneno ambayo mmeyatamka kupitia ku, ku, mambo ambayo mmeyatamka kupitia ndimi zenu kwamba ni madogo lakini ni makubwa mbele ya Allah subhana wa ta'ala kwa sababu ulimi ni kijipandi kidogo cha nyama waweza kuzungumza kila aina ya mambo lakini khatari yake ni kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala waweza kutumia elimu wako ukamtaja Allah Subhanahu wa ta'ala na ukaandikiwa thawabu na vile vile waweza kutumia ulimi wako kwa mambo ambayo yanakutoa ndani ya Uislamu wa wala in sa'altahum na endapo utawauliza la yaquluna inma kunna nakhuzu wa nal'ab watasema kuwa tulikuwa tunazungumza tu tunaona kwamba ni mchezo tunafanya Allah haja kubali udhuru kama huo bali alisema la ta'tathiru msijitetee kwa kutoa udhuru kama huo qad kafartum ba'dha imanikum kufuru baada ya kuamini kwenu